Hej og velkommen til dit brede kamphængvængsbrevkasse. I dag skal vi rigtig kede os. Det bliver et helt vildt kedeligt program. Når jeg snakker med mine øh, venner i, i Danmark, i København, især deltid, så har jeg grundlæggende den samme telefonsamtale med dem alle sammen, som er, jeg fortæller lidt om vejret. Vejret her er som regel godt. Solen skinner, jeg går rundt i bare røver og solhat, og alle der i København øh, taler som om, at de er blevet serveret endnu en uendelig stor portion af en form for tidshavergrød, der er lavet af havergryn, tid, og så bitte små stykker makulæret pap. Og hver gang de lige har spist en portion tidshavergrød op, så bliver der serveret en ny portion der også er uendelig. Jeg får fornemmelsen af, at der er en udbredt, udbredt kollektiv følelse af kedsomhed. Og det er der jo ikke noget at sige til, på grund af det her lockdowns-pandemi-halløje. Vil det vare evigt, <laughs> sandsynligvis. Men i dag i DJ Breds brevkasse, der skal vi beskæftige os med kedsomhed. Vi skal have det... Vi skal have det sindssygt kedeligt. Jeg var jo kedeligt, det var tyndt. Dit jeg de dinde brede til noget så fik Television med nummer Days fra deres glade Adventure, der kom i 1978 Jeg har simpelthen Jeg har så meget lyst til at høre det der til et bekkernummer Imagination Men jeg har ikke mere data for jeg har brugt 10 gigabyte EU data Perfekt tekst gamle egomaniske heroin synger simpelthen med sådan en følsomhed altså den kører bare ind i mit hoved altså is funny it makes a cloudy day sunny makes a be think of honey just as I can't imagine Sange, der føles som om den Altid har eksisteret Der er bare nogen, der ligesom har, har Hentet den For det niveau, den altid har eksisteret på Jeg fik en god idé i går Jeg tænkte mig at lave en øh, annonce på DBA For en hjemmebygget hangclider Så vil jeg lave en bruger på DBA som hedder Ole W., som bor på Gylvej et eller andet sted i, på Vestjylland. Der er sikkert nogle forskellige veje i Danmark, der hedder Gylvej. Han skal bo på Gylvej 21. Og Ole W er en pensioneret tandtekniker, der har bygget sin egen hangeglider, og fordi han nu har fået noget stær på det ene øje, som lægen lige skal kigge på, så bliver han nødt til at sælge den her øh, paraglider, han selv har bygget, uden, uden at have prøvet at flyve ind endnu. Den her paraglideren koster 450 kroner, eller to flasker god konjak. Og han, han er typen, som når Ole Dolby i sin... Han skriver lidt, lidt for meget om sådan, baggrunden. Man går godt om den her paraglider i sin DBA-annonce. Man tænker sådan, uha, det... Der skal lige have en exit-plan, hvis jeg tager over til OLW og ser på den her paraglider, fordi man kunne godt ende med at blive inviteret på et, et, et glas øh, et glaslikør eller et eller andet altså er har ikke nogen kone og børn, hvem fanden er det han skal, han skal snakke med ikke? det er dig, der kommer for at købe øh, den hjembyggede hangglider <laughs> du kender godt typen ikke? Det gør jeg. Ja, det gør jeg. <laughs> For jeg er Ole W. Nå, men så har jeg tænkt mig at skrive... <laughs> så har jeg tænkt mig at skrive øh, legmofonens nummer på som Ole Ws nummer. Og så vil jeg sidde og vente. <laughs> så er det bare lidt leve sig tilbage at vente. Når den er blevet lagt op på DVA så... <laughs> Maddag, tirsdag, ja, på grund af det der og så old sammenligste ikke sådan. Lør den den så ja, den <tryk> Oh yeah. Ikke som noget helt dårligt ugeprogram. Det var nummeret. Mandag gør ingenting for pladen Vores Butik. En børneplade fra 1983. Alice Steffensen. Tak til lytter Jeffy for anbefalingen. Nå, hvad har han nu fundet på ham, de bredet? Nå, nu okay. kæder jeg mig faktisk lige lidt. Så øh, ned i, i en lille by, der ligger nede ved vandet hvor der ligger et minimarked Oliviers Olivia hedder det Og siden jeg var her sidst der var der dame, der arbejder inde i minimarkedet hun er blevet gråhåret Og hver gang jeg er inde i minimarkedet så tænker jeg på hvordan man ville kunne beskrive øh, damen der arbejder i minimarkedets Ansigtsudtryk. Hun står altid og læser en... en tyk bog. Så er har på noget... tilsyneladende meget tyndt papir. Og så kører der en højtaler, der spiller radio. Popmusik, hvor højtalerne er på størrelse med... Knappen 0's hoved, eller sådan noget. Der er sådan en enormt spids, minimarkedsagtig. Popmusik, minimarked. Jeg har gjort det, som... Men før jeg tog på mere eller mindre kronisk ferie i Portugal, så arbejdede jeg nogle gange som apoteksbud i Valby. Og det var tidligere, jeg fik en 20 tryk i hånden af. Det kunne være en Grete Nielsen eller en Ose Hansen. Ik ikke rigtige navn, altså. Det er øh. Og så her jeg, her mit dreng, her til en iskage. Det skulle det, jeg have købt ind i minima. Jeg skulle købe en iskage. Mm. Hvordan er det? Mm, Hmm. en super lækker iskade det her. Mm. Tak Åse Nielsen. Jeg tænker på alle de mennesker, jeg har bragt medicin ud til i Valby Virslev området. Vi sidder i deres små lejligheder nu og kigger ud på på Foliehaven, sikkert eller på nogle mudrede græsplæner eller sådan noget når de er færdige med det så vender de lige kørestolen og så får de så får de styr på deres opstilling af 1 liters klyx rektal væske får styr på varespejlet det private varespejl af 1 liters rektal væske Yeah, det er ikke for sjovt, kære lytter. Mm. mm. Bare sidde i solen og spise en iskage Mm. Nam nam Har jeg ikke andet at sige til det? Fik jeg nævnt af den her udsendelse af, at de der brevbakker handler om kedsomhed. Mm. Jeg sidder bare i solen og spiser en iskage nede på torvet. Og man har købt det ind i Olivias mini-marked. Mm. Det rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Mm. Nu har jeg jo spist det meste af den. Men det er også så varmt, der den smelter i solen. I mm. Det tit af de penge jeg fik, af når de gamle damer har bragt medicin ud til at cykle ud på Kristiania og brugte dem på hash i stedet for. Og det sagde jeg faktisk til nogle af dem. Her er en 20'er 20 til en iskage, til drenger. Jeg var egentlig kedelig og så meget på jobbet, at jeg bare svarede sådan, jeg har tænkt mig at bruge dem på hash. De overhovedet ikke reagerede på, nogensinde Og sådan, det er godt, min dreng yeah. altså, Ja var, Den var allerede Kørt afsted uden mig, den der Såkaldte samtale om de så altså, slet ikke Så det er på en måde På sin plads, at der om siden og bliver købt En iskage Mmmh Ej. Det smager rigtig godt. Jamen chokolade med sygolade. Og flødeis. Mm. Ej, det smager godt. Det er rigtig dejligt i vejr i dag. Solen og så er der en frisk brise mm. Brevkassen i dag handler om Om man sig Blæser. Noget man kan gøre, hvis man keder sig, det er at spise Det jeg lige gøre. Jeg vil lige spise den en lækker, lækker iskage Mm. smagte rigtig godt Ej, hvor det blæser i dag Men solen skinner jeg sidder nede på torvet. Jeg har fundet ud af om sider, kan jeg lytte, og det er min egentlige årsag til at, at gøre det her lille ophold på torvet med en iskage. Det var, at jeg fund, om sider fundet en måde at beskrive damen i minimarkeds ansigtsudtryk. Olivia, hvor jeg går ud fra, hun hedder siden, at det hedder Olivias Minimarked. Eller, ja, minimarkado Olivia. Hvis kedsomhed var vand, kære lytter, så er damen inde i Minimarkeds ansigt det, er det laveste sted i, i dalen. Hendes ansigt er amalgameret kedsomhed. Det er den helt enormt store svamphål i bunden af, af dalen. Hun, hun keder sig ikke. Det er mere som om kedsomheden har fundet hende. Og indtil solen kommer helt i bund med den svamphål af kedsomhed, så, så er der ikke andet at gøre end at stå derinde og, og høre øh, Okay, og sådan noget lavkæb-pop, og så uh, tråns igennem den ene lægeroman efter den anden, altså. Jeg okay, er sat af, at ansigt som en magnetisk svamp, der nægter at give slip, og som suger alt til sig. Men det er altså også en meget lille byle her, og den her del af Portugal svarer lidt til lange land i Danmark. Det er ikke på vejen til noget. Der er ingen, der nogensinde skal herhen, nu mindre de skal ud og surfe. Og det skal de altså ikke lige for tiden, fordi der er... På grund af det her corona... du På grund af det her corona, som der er mange, der snakker om for tiden. Så der sker ikke møg her. Det kan jeg godt lide. Ej, solen sker. Lige spis den Og så faktisk også købt en 1 liters øl som ikke er alkoholfri. Fordi jeg har Åh, oh, men det er noget misbrugsnak det her, men jeg har noget at fejre. Głod færdig med en hjemmeside, som det har taget mig. Pisse lang tid at lave. Og det er blevet pisse godt. den har jeg tænkt mig uploade til internettet i aften? Og så skal vi altså have et lille glas øl Hvis jeg føler mig... Hvis jeg keder mig og føler mig snakselig, så kan det være at jeg åbner for... Jeg åbner for mikrofonen her og... Og taler er der, kære lytte. Jeg har et radioprogram ind i hovedet Det er det radioprogram du lytter til nu Det hedder DJ Breds brevkasse Og i dag handler programmet om Kedsomhed Det er et kedeligt program I hvert fald i dag er det et kedeligt program Jeg håber du synes det er kedeligt Jeg håber du keder dig rigtig meget Hvis jeg kunne, ville jeg trykke en 20 eq ned i din håndflade og sige Køb du en iskage, unge ven Ej, oh, dejligt hverdag Skønt vejr, blæser lidt, men solen skinner Jeg har lige spist iskage Det var flødeis med vanilje Og så mørkt chokolade overtræk. Det smagte rigtig, rigtig godt mm. Jeg tror ikke der går mange dage før jeg skal For jeg skal have sådan en mm, Endnu sådan en lækker, lækker iskage Som jeg lige har spist mm. Jeg går lige lide at spise is men mest når det er varmt, så, kan jeg så synes jeg, at det passer godt med sådan kold is, ikke? Mm -hmm. Chokolade over træ. Mørk chokolade over træ. Det er også lækkert. Man spiser også tit bare chokolade sådan rent. Man kan godt lide det der chokolade, hvor der er noget indeni. Som f.eks. Øh, Appelsinschokolade eller eller chokolade, hvor der øh, måske er små øh, stykker okay. bag. selvfølgelig chokolade det er også godt ikke Snickers det er nok den chokoladebar jeg køber oftest men det er også godt det er også godt være, bounty særligt de, den mørke bounty Selvom jeg har hørt, at de putter sådan noget i Snickers, der gør, at man bliver afhængig af dem. Hver gang jeg køber tre Snickers for 10 kroner i Grønthandleren ned i Griffin så ender jeg i hvert fald med at spise dem alle sammen på én gang. Så der skal nok være noget om snakken. Eller også er det bare mit anlæg for besættelse og paranoia, der løber af med mig igen. Kan man nu engang spise en Snickers uden at at man skal se en eller anden stor konspiration i det hele, så altså, det er da ikke til at holde ud. ude. Simpelthen ikke til at holde ud. De får alt for lang snor, de store virksomheder, det gør det. så altså, sandheden i øjnene er at indrømme, at verden er helt for forpestet, og det er heller ikke sporvart. Nå. Nu hjem til campingvognen. hjem og lægge min store øl på køl, og give denne her hjemmeside det sidste lag finish. Chant har været en Songs of Praise Jeg tror da den er fra 1974. Det er den at psykedelisk og De har lavet rigtig mange plader. Og det virker altså, det kommer ikke til at være sidste gang, vi lytter til det i det brede sprogkasset. Hej, det er Aalto. Jeg håber, at du har det godt. Jeg sidder her på en café på en stykke som er i Sveriges kredser. Um, at de ja, har blivet spillet græsk musik. Um, jeg så og spiser en kanelbullar, og um, så vil jeg bare um, høre, om du måske har lyst til at spille en sang, der hedder, okay. den hedder Hører den Æla. Um, rigtig stærk græsk sang er café-ejeren her. Han er ved at lave græsk. så han har planer om at flytte til kvask Så i starten starte café der. Ikke så. Ikke så Men ja, det var det. Det hej. Μιας με μες στα μάτια σου λάμπει Και μια φλόγα μες στα χείλη σου ανάβει Σ' και νομίζω Τα αστέρια αγγίζω και όνειροζω Ό,τι έψαχνα το βρήκα σε σένα Μες στις φλεύες μας χυλάει δυο αίμα Σ' έχω μέσα στο μυαλό μου Κλυφό που τόσο αγαπώ Έλα να κάψουμε τις νύχτες, έλα να σπάσουμε τους δίχες, να σταματήσουμε το χρόνο με την αγάπη μας και μόνο. Με το όνομά σου και απ' το σώμα σου να παίρνω ζωή Γιατί όλα για μένα είσαι εσύ Έλα να κάψουμε τις νύχτες Έλα να σπάσουμε τους δίχτες Να σταματήσουμε τον χρόνο Με την αγάπη μας και μόνο Eller as Tak for din besked Astrid. Jeg føler en svinsk tiltrækning til de der 1 liters øl med skruelåb og misbrugsstemmen inde i mig sagde til mig, at du har noget at fejre i dag, de der bredde, du har lavet en hjemmeside og så købte jeg den her 1 liters øl I don't know Sådan en idé til en hjemmeside, som er, man kan... Så, hvor man bare kan... Det er sådan en lidt anderledes idé, men man kan... Der er et søgefelt, ikke? Og så skal man skrive, hvad for noget porno, man gerne vil se. Og så viser siden det, man har skrevet i feltet, ikke? For eksempel, vil se noget porno med to uh, fugtige nettoposer, der ligger i vejkanten. Så viser den en noget... Altså måske noget porno i 4K, hvor det kun er to nettoposer. Man, altså, der, der er ikke nogen, der siger til dig, det, at, at du er forkert, fordi du tænder på det. Altså, det er der slet ikke noget med. Jeg ved ikke, hvad sådan en side ved. Det hedder bare en, en pornosid? Altså... Jeg ved desværre ikke, hvem der har lavet det her Jeg har klippet ud fra et øh, mix, jeg har fundet på nettet. Med en svejsisk dj der hedder Kæppelos. nummer. Kan jeg lytte så uh, send en sms eller ring på 42 66 80 29. Tilsendt fra Amerika, øh, hvor der ikke var nogen trackliste på, men der var en delfin ude på cover. Øh, og der er en masse musik på den CD, som fik mig til at tænke på. De er Breds øh, Jeg tror, det er noget med at komme ind i sådan en parallelverden, hvor der, man kan komme i kontakt med en masse modsatrettede følelser og stemninger, som man ikke vidste, man man, man havde i sig, og som sig ude samtidig. Og, og der fik jeg loka lokaliseret det her nummer på CD'en ved at lytte til teksten, som handler om, om en seabird, der der skal flyve hjem. Øhm. Så øhm. belfin og seabird og ja, hvis det, det hele håber at alt er vælt i campingmorgens udgaven af brødkassen. Øhm. Nu ringer det på døren, så jeg må heller løbe igen. Ah, hej. Jeg mig ikke om at kede mig Jeg synes det er ubehageligt og jeg synes det minder Lidt om at være deprimeret Det der er mig for mig er at have muligheden for at gøre de ting jeg normalt gør for at underholde mig selv men i kedsomhedens øjeblik ikke kunne se formålet med at gøre de ting i kedsomhedens øjeblik er det, som om jeg har gennemskuet at det at skrive en sang, eller grave et hul, eller køre en tur på cykel, er meningsløst. Men når jeg ikke keder mig, og har lyst til at gøre de ting, så er det ikke fordi, jeg synes, de ting giver mening. Jeg har bare lyst til at gøre dem, selvom de er meningsløse. Så kedsomhed for mig, det er sådan en mini-depression Jeg tror at kedsomhed for mig det er Ligesom depressionerne svar for forkølelse Det er irriterende Og selvom det går rimelig hurtigt over, så det Kan det godt vare længe nok til at være Fortvivlende alligevel Der jeg var barn. Var der ikke noget, der hed smartphones. Der var nogle der var omkring 10 eller sådan noget, der begyndte at komme nogle mobiltelefoner, som bare var det Mobile telefoner, Måske med et spil på snake øh. Og noget, jeg har betragtet med gro og lavet mig selv suge ind i, men samme gro er teknologi som en måde at Ja, som en historisk mulighed for at undgå at kede sig. Altså han teknologi der for første gang fungerer som en form for følelses af trap. Og det har jeg ligesom det deltager jeg i det spil. I perioder bruger jeg en smartphone, i perioder gør jeg ikke. Det jeg ligesom gerne vil sige er, at, det, at hvis, man, hvis man frygter at kede sig, hvis man vender sig til, at det er muligt ikke at kede sig i en hvilken som helst situation, fordi man kan tage sin telefon frem. Så har nogle af de mest griske, og latterlige og skrupelløse mennesker i verden, de har reddet lige en gennem byportene. Og de starter med at lave graffiti ud over hele din smukke by med blod. Og bagefter begynder de at bestemme lovgivningen i din smukke lille by. Og så pisser de og skider ud over det hele, og sørger for, at de selv bestemmer, hvad for en valuta der handles med. Og så rider de ud igen, og de kommer aldrig tilbage, for det behøver de ikke. De bestemmer allerede over dig. Så jeg prøver at gør noget så radikalt i mit liv, som at ikke få et positivt forhold til at mig, men få et neutralt forhold til at mig. Det er ikke realistisk andet. Det er ikke meningen, at det skal være fedt at kede sig. Det er ikke meningen, at kedsomheden skal indoptages af en eller anden effektivitetstankegang og bruges til noget. Kedsomheden er en spontan, ufrivillig meditation på det punkt. Men meditation er ikke kedsomhed. Det er som om kedsomheden er den bog, der står lige mellem bogen til venstre, som er meditation og bogen til højre, som er depression Og der står den meget godt Og inden det her bliver alt for sport til at læse et årtusinder et, et, gamle digt op øhm, Som jeg tænker på, når jeg skal vise mig selv, at der ikke er noget at løbe fra med kedsomheden Og jeg heller ikke skal prøve at elske den det er simpelthen bare lade den være, som den er 30 æger mødes i navet Hvor hjulet ikke er, er hvor det er nyttigt Udhulet lær bliver en krukke Hvor krukken ikke er, er hvor den er nyttig Skær ud til døre og vinduer for at lave et rum Hvor rummet ikke er, er der plads til dig Nytten i det, der er, ligger i det, det ikke er. Det er digt fra den taoistiske bog uh, Tao Te Ching. Og de sproglige billeder her, hulrummet i huset, hulrummet i julet hulrummet i lær, der bliver til en krukke. Det fortolker jeg som en slags følelsesmæssig tomhed, som som jeg i den her kontekst vil kalde kedsomheden. Og som jeg selv. Det gør kedsomheden tålelig for mig at tænke på den her måde, fordi jeg ser det, at jeg har keddet mig, som min mulighed for, at jeg senere i løbet af min dag eller i løbet af mit liv har et tomrum, der gør, at jeg kan rumme andre ting i mit liv, et andet menneske som skal lyttes til, eller en hændelse af en eller anden art, eller en idé. Simone, live fra Harlem Festival 1969, med sangen I ain't got no, and I got Live". Men hør en gang, der er kommet endnu en besked på lægmofonen. Hvem er det? Hej, det er igen. Jeg vil bare sige, at der er sådan en anden græsk som er rigtig fin, som mal. Uh, uh, okay hej Opslet for uh, paraglideren ned til det lokale marked. Står for sale. Det er fire bivir røde bogstaver med 1000. Står for sale. Homemade paraglider. Price 60 euro. Hello, my name is Ole and I'm a retired dentist. I came to this part of the world to paraglide, and I'm proud to say I have created a paraglider completely from my own design. As an unmarried man I have had lots of time in the evenings to tinker with my own ideas. But the problem is, in the autumn of my life I have developed an eye problem, causing me some problems with balance also. The doctor has yet to figure out what the problem is exactly. My loss is your gain. Please only phone calls, screen text is too small to read. Your friend in the sky, Ole. Og så er der sådan nogle klassiske, skrive-a-sædler nede i bunden, hvor der bare står, Homemade Paraglider, 60 euro, call Ole, og så uh, til på 42, 66, 80, 29. Plus 45, 42, 46, 80, 29, så folk lige... ja, spændende. Nede den op ned på en i Bay er en af Libanons kendteste sangerinder. Her kommer en sang fra 1984, hvor hendes søn har taget råret i lydstudiet og palesteret noget hulrød og kastral jazzfunk. Ja. I'm going largo es el camino Que larga espera Kilómetros pasando. Pensando en ella, qué noche, qué silencio, si ella supiera, que estoy corriendo, pensando en ella, las luces de los coches que van pasando. Cuido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo, pensando en ella. en la carretera buscándote al final del camino te encontraré CD, los bares a estas horas me están cerrando hoteles de parejas siempre esperando me cruza el paso es largo y lento me comen la cabeza los pensamientos pensando en encontraré aceleré, llueve esta moja la carretera y yo sintiéndose pensando en ella perdido entre la duda y la neblina estoy quedando solo sin gasolina, sin gasolina. Det var kedsomhedsbrevkasse Med Synthesizer Brusebadet i selskab Med Julio Iglesias Og sangen La Garde Tak til Astrid Og Sander og Stine Og Endbogen For jeres beskeder på lægge Hvis du har lyttet til Aftens Campingvogns kedsomhedsbrevkasse Og har teknikker Til hvordan man overlever Eller undgår Kedsomheden, kære lytter, så lad høre fra dig på øh, legmofonen på 42, 66, 80, 29 Hvis du hører stemmer inde i dit hoved, som du kan beskrive for os Så kommer en af de kommende campingvogns brevkasser til at handle om Den stemme, eller de stemmer man har inde i sit hoved Det kommer også til at handle om plastik de er brede er tilbage om. Ja. Øh, yeah. um. Det var alt for i aften. Vi hører ved.